Falënderimet janë vetëm për Zotin ton Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falënderojmë për këtë falë, udhzim kërkojmë. Ndërsa përshëndetet tona, salavatet e Zotit me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafaun alayhi salatu wassalam. Ju shoktoj besnik mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar të pranishëm, do të ndajmë disa minuta para hutbesa e xumas së shfletojmë nga fjalët e Muhamedit aleyhi salatu vesselam në mënyrë që të furnizohemi me përgatitjet që i kërkon Zoti i Onë te Baraka o Teala para se të takojemi me të. Prandaj Xumaja kemi përmendur shumë për Xumave se Xumaja nuk është dalluar nga dreka poshtë për një çellë. O Zoti i Onxhëllë Xhelal u nuk e ka bë to Xuman fardh shtesë mbi dhe tubimin që ka e ka caktuar pos për një urci dhe brenda grumbullit të urcive është edhe, është përkujtimi përkujtimi, ndaj zotion të bare kjo vetara, shpesh në Kur'an e përmen leallekum të edhe kërun ndo shta ju përkujtoheni e që do më than me përkujtue përkujtimi do më than me e siel për para vetës në kujtes atë e cila e kam bulu diqka atë e cila e kam bulu diqka A ndaj dietarët e përmendin se Arabut i thojnë te lekur diçka e cila uh, nga e fshehura nxjerrat, nga e fshehura nxjerrat. Njëriu në jetën e tij, në dinamikën e jetës së tij, në hallat dhe e dërtë të tij, shpesh harrohet, harrohet, humbet, neglizhohet. E kështu me radhë, andaj Zoti Onte Baraka وتعالى bën i fars të ta kujton në Xum'a takimin me Zotin Onte Baraka وتعالى. Përmendom disa prej haditheve të Muhamedi sallallahu alaihi sallem e sot do të vazhdojmë i disa të tjera prej fjalve të ti të begatshme alaihi salatu vë selam të cilat neve në e, e pasqirojnë sa më qartë se qëfar që jino në zotë i unë të bare kjove tjala me me islamin që e ka zbrit sot dhe kemi një tem e cila në botën që në ne po e jetojmë është teme huaj apo pune huaj Apo pune e vjetër Apo gjë e cila nuk mirët në konsiderat Ska rëndësi e kështu mërat Për shkak se njerëzit janë të angazhuar E të, të zhytur në dertët e tëre I lajnë anash këto vebrat Sa di ka përmen për nga mërë jonë Alei Salatës Selam Sotë të flasim për vizitën Dhe shëshirimin dhe kërkimin e njerëzit e mirë Zotë i onë të bare kjo vëtër në Kur'anë në ka përmendë se shpirtrat e njerëzve i njaj njëri tjetërit. Pengambert janë vlezërt njëri tjetërit. Muslimant janë vlezërt njëri tjetërit. Kriminelt, gjunachart, zulumqart, pa besimtarët janë vlezërt njëri tjetërit. Nga se i bëshkon ekeqja. Pra e mira dhe ekeqja ndahët në tabore. E zoti jo në të bare kjo e tjale dëshiron që besimtari të ketë kujdes në shëshrimin e ti. Nga se shëshrimi el shun rain tabiat a doj ka than nje ne dijetaret e muslimanëve Abu Hamid al-Ghazali rahimehullah në librin e tij Ihya ulum al-din ka than wat tab'u sraq tabiati është hajdut tabiati i njeri është hajdut çka i bije hajdot kur trish me dikan vjedh prej tij jo vjedh në kuptimin negativ po ti marr prej tij ti marr piti fut te vetja Andaj e gjeni njeri dy avmenejt me dika ndikohet prej ti Qovë pozitiv, qovë negativ Pra Allahue ka kryuar njeri un I gatshëm për të ndryshu I gatshëm për të ndiku I nga gatshëm për, për të marë prej tjetëri dhe për të vanë Të tjetëri Pas i që kjo është bazë Pra njeri merë dhe jepë Merë dhe jepë A dhere duhet me pas kujdes Sepse në shoshirimin e të këqive ti merë prej atënve E pak janë njërëzit atatë të cilët kanë imunitet me nejtë me dikan dhe mus mundikua. Si që është Muhammedi a.s. Por që imë Allahu Gjellaluhu, neven e ka bë obligim me besu se Zotë i onë erunë Muhammedi nga gabimi. Djetarë kërë kanë diskutu, kanë dhënë që është erunë nga gabimi, prej pikave që ka i kanë përmenë, kanë dhënë zdikot me ata që ka rri, qofshin kush do qofshin. Po këta nuk e kanë njërëzit e thjeshtë. Por që imë Muh Or mundet me pi kafe dhe menet, me nejt me kriminalin më të madh në ndonjë. Dhe sndikohet ai. E vetmja që mund të mund ndikojë është ai tjetri. Smundet kur Muhamedi alayhisalatu wasalam mundiko. Mirpo kta e ka pri kujdesit Zotit. Te Allahu në mënyrë specifike, speciale, ekskluzive ja ka dhënë alayhisalatu wasalam. E njerëzit e, e tjerë? Jo. Njerëzit e tjerë ndikohen me kan drish ndikohesh. E tani sot do të flasim disa prej fjalëve të Muhamedit sallallahu alayhi wasallam se si ka nxit dhe ka bo thirrje Muhamedi alayhi salatu wasalam që njerëzit mos i bëjnë ziyaretet e tjera veç ziyaret vizit. Jo, por çfarë po viziton? Çfarë po çfarë kër, po kërkon në vizit? Domthon, ti kur takosh me dikan, kur pinni çaj me dikan, kur ë bën një takim miçor me dikan, ka një qëllim ajo. Cili është qëllimi do ta shohim nga fjalët e Muhamedit? Sallallahu aleyhi ve sellem Parës të kalujem dhe adithet Vizitën e ka përmenjë zotë i onë të barek e vëtalën Në Kur'an E ka përmenjë shumë brej Prej rasët të dishkoqisim Disa prej tëre Thotë Allahu të barek e vëtalën Në gjuhën e Musait Idhë kale idh Musa Li fetahu La abrahu Hatta abl, abluga Me gjma al bahrejni Au amdhia Hukuban Në gjarja e Musajt me Khadirin, Khidrin, ka shku Musajt me Lip Khidrin, se i ka thonë Zotë i unë të pare keoetar, është një njëri atje, di ma shumë se ti, dhe të këpengam barët, kur ti thuisht di dikush, ma shumë se ti, apo e ka një ilmë shka se ki ti, taj nëzitë provokim, taj, taj nëzitët diqka e cila paska arritë përsoz që dikush ma shumë se une, E kër i tha Allahu, është një robionit jo, dima shumë se ti, me njëherë u mobilizu Musa me shkute ajë. Me njëherë u mobilizu me shkute ajë. Por a ishte largë. A ishte largë. U dashke me morë rrugë me shkute ajë. E shkatot Allahu të bare kjo e tëra, dhe shkatë Allahu në Kur'an nuk shënën gjërat kota. Nuk mund është ti me gjejtë në Kur'an, u hull për nga meri me hëngër bukë. Edhe pse për nga meri ha bukë. Pin ujë, lodhët, fl Po Kur'ani nuk gjen ana u ul pejgamberi, por më na kallzu neve si rrëfim, kët ditë u patul pejgamberi në kët sofër me ëngërbuk. Jo. Pse se nuk na duhet kjo? Kjo nuk na duhet kjo, te i kaluat. E çfarë shënon Allahu kuran nga rrëfimet e pejgamberëve, ata do të thotë janë rregulla për njerëzimin. Ata do të thotë janë disiplinë për këtë njerëzimin. Çka thotë Allahu te barrekëu tal në sura El-Kahf? Thotë kur tha, kur i tha Musa djalit të sinë e shëshronëte a djalloshin i sinë e ishte Jusha ibnu Metta e shëshronëte Musajnë a.s. dhe i tha la ebrahu hatta e bluga me gjemë al-bahrejni fa unë nuk nuk ndalëm deri sa piken, të gjithë pikën ku më ka caktu zoti sa atë jo është khidri në vendin e dy takimeve të deteve Pra nuk lëvizi, pra nuk nuk dopsohem, nuk likështohem nuk më kap të lëgështia deri se të kapi vendin ku është khidri au emdhje hukube apo ka me hecë, qovë sa qovë gjatë djetarët nga dobi që ka i kanë zirë për këtja jeti kanë dhënë vullneti madh i musait alehi salatu e selam me kërku e ilmin apo me fjalët e tjera me vizitua një njeri cili di apo Dhe shka është më nënë, ma e interesantë në këtë këndjarje, se pas disa ditve, është nda për i ti. Madja e ka kërku më nda për i Musajt, a.s. Dhe i ka dhënë, hë dhe firaku, bejni, vë bejnek. Kjo është ndarja me smenje dhe teje, se smëndësh me fa durim. Mirë pa Musaj, pëse shkoj të khidri? Dhe kini parasish, Musaj kishte fol me zotin, kishte helm, kishte pengamber, kishte gjemat, Kështë e ndjekës Me që da të shkoj me kërku elmi A dojtë nga kjo që ka përfitohet Se njeri ju kur vizitohet në diqka Kur lëviz, me kërku hajri Jo veç hajtë e ponena Si që është e njerëzit Aja bojmë një ndej Aja pijmë një qaj Për qfarë? Për qefë Jo Më simtari, muslimani Duhet me qenë mëj lartë Nuk duhet me pi qaj veç për me pi Por duhet qaj më ka në vesile E ursia E imani E islami, e Allahu dhe pengamberi dhe vlerat mu kanë qëllimi Thotë zotë i onë të barekja vë tjara Gjithashtu në gjuhën e Musajt a.s. Kale lehu Musa Hëll e të bihuke ala entu allimeni min maullim të rushda I ka thënë Musajt a.s. khidrit Dhe shikoni Musajt a maj nalt se khidrim e pajtimin e ulemave Nga se Musajt është min ulul azm Jan prej ulama, prej pejgamberëve zgjedhur nga nga grumbulli i këtyre pejgamberëve. Çka i tha Khidrit? Tha, "Am lejon që të vi pas e të mësosh." Kjo është deri për elimit. Nuk mund të dikush më morë elim pinë dietarit, pinë ustait, pinë hoxhë, pinë mësuesi, pinë kujt do kofti i cili e dhënë elim në pozicionin tim analseaj. Harrojë këta. Shumë prej njerëzve Shumë prej egove Shumë prej pozicioneve të Kibri dhe menjëmatsijes I pengoj njerëz nga marja ilmit Por së fara që jërë Ska veshaj Sëmë percepton, jo Por së a i dëshiron Kur ta merë ilmin piti kujtë mësë mi undryshu pozicioni E jo I than imam Ahmedit Pse kur e jep hadithin Ahmedin, njeri prej katër me dhebeve të mdoja I than këti imami Pse kur e jep ilmin E jep me zorë Edhe jotë, cikur ulet, cikur ulet, në zanë si jëtë Sikur ullët, sikur për ullët Sikur në në qmohët Qëfar tha i më Mahmejdi? A tha në knaqëmi me këta Në kena qefëmi më posh njerëzit Mi ull njerëzit Qështu duhet mi ullë qës nëse do Jo Tha po qështu e kena mor Qështu e kena mor këtë ilmë Unë e kumë shku e kumë lipë në qështë dunjahës në muhadith për mja ja, morë një hadith për nga më beriton a.s. e si ka mundësi mja dit dikush kimetin këti hadithi nëse unë i alëshoja ti ashto pak kurfar pak kurfar tatimi piti a me ti i, i shefso njerëzit pëse nuk ka rinë dertë e ilmi me gjithë se ilmi janë kuranko është cëli s'ka mus haftë të shpia cëli s'ka saj bukharin riadu salihind cëli s'ka mundësin me taku një oq këjdi kanë mundësin pëse njës nuk ma nuk le ma sot jemi aeroplanit sot jemi kon në Youtube-s, sot jemi kon në internetin me një pull takohesh me me, me dietarët e botës, por njerzit nuk bën rrit ulë më. Po çfarë shije? Sepse dietari nuk e jep ilmin vetë siç e ka marr. Çish e ka marr, çash do e jap? Me çat kërrari, me të cilën e ka trajtuar shtoi vet, kimë atë të njëjtën e trajton ndonjësin e vet. Shikom Musa i kishte fol me Zotin. Ai nuk shkoi me dhën Khidrit, o Khidr, unë kam fol me Zotin. Unë jam majmasë se ti Unë jam pengambar të bitë e Israilit Ti nuk je Ti nuk i gjemat Jo i tha Hel et tebi uke Dhe që ka dhe mon hel A ka mundësi Hel, a ka mundësi Dhe kjo është prej e debit të ma Të sënë ka nëndisë a prej Europianve Kuri kanë përdorë musliman Shprejet, ju lutem A ka mundësi, a kam leje Se kanë ditë Evropa çka çka është e debi i kërkim lejes. Apo sot fat keq të cilës musliman ndriçon Bain apo sot me shkudin Evrop e gjen shpash ju lutem a ka mundësi me Lushhoven pak a ka mundësi me hi të musliman hin palej. Apo etjë delon hiç pa hiç pa pyt. Mir po, nëse ne i morim në aspektin historik Sibia Aspek një historik musliman ikan i kanë kan, të parë i kanë praktikuar këtë rregull. Të parë Allahu ka zbrit ajete special kur shkoni te dikush kërkon leje. Apo kërkon leje me hi, kërkon leje me dal. Andaj na ku e kena marr izën mu tua. Pse nuk qehohesh pri me sa vëllokit shkova unë. Jo, ja, a ka mundsi, thonë, megjithëse i tu shku, megjithëse ai t'nalti, ses mundet me t'nal. Po diçka i thu izën. Çka i bje izën? Ju lutem, a ka mundsi, me lejen e juve. Po do mu po du mu uquhe. E tani fatke cisht, ne dhe po i shkëmbejna, po? Po i shkëmbejna disiplinat. Dikush e gjenë, e ka morë disiplinën tane, dhe do këtë më ingritur. E Allahu gjelë gjelalu huna mësoj në gjuhë në pingamberve, tha, hel e tebi uke. Okay. Ku marë me të vizitu, dhe. Nuk i tha, jam lodhune, dhe jo veçkaqë. Musaj në kërkimin e khidrët e kishë hum rrugën, A kini mordoni ar rrug Clarkot, 1000, 2000 kilometra apo apo 500, 600 kilometra me vizitu u dikan. Dhe rrugës me hup rrugën, mu sillla po rrug dersa ta djesh gjatën e duhur. Çka çka kton ti çkjo dersa të mrish e kur e ke hup rrugën nervoz. Se njerit kur e hup rrugën nervozohet. Esai kan xerni rrugën rrug tjetër nervozohet. Allah e ka përmendën këtan Kur'an, se njerëz do dalin ahirat dhe kan hupi imanin, e ka hup rrugën. Dhe nervozohet shumë at ditë. Kete nga ka ndonë Musaj e kishtu për rrugën U dashë më këthi prapë Apo se kishtu harruaj djeloshi Dhe i thave me nëseni i ille shejtanu Shejtan i tham ma upi rrugë Ma upi kujtesën Dhe u këthi Musaj a.s. Nuk i tham khidrit Unë e ku më up rrugën Unë një më lodhja më raskapit Dhe se ku marrë të ti Bojra më kanëzoma qatë qka e di Jo, hel e tebi ok Ku marrë më vizit Ku marrë më kërku kajrë E debi i kërkimit të të diçkaj e të khajrit. Pastaj, i tha, mimma ullim të rush dhe, nga jëtësën ti të është dha ndhurat për e ilmit të udzimit të zotit të bareke vë të ala. Gjitha është nuk ka thonë Allahu të bareke vë të në surën në lkef, ajti 28, duke dhe e ndzitur shëshrin dhe vizitën e mirë, i tha Allahu të bareke vë të ala, wasbir nefseke me alledhine, jediune rabbehum bilgadati wal ashijit. Juri i dune, u e gjhe Tha zotë i onë të barek e vëtjara O Muhammed Isë bërë në fsek Jepi durim vedvejtës të stande Dura Në shoshrimin e atyre Të cilët e lusin zotin e tyre Saba e aksham Kanë thonë djetarët Allahu i thotë Muhammed salam, O Muhammed Dura në shoshrimin e sahabeve Konkretisht Ka arë për Bilalin për Suhejvin. Kto kanë çënë ndvardhfor, fukara, rob. Më kimi bërnin në rastin kur kanë ardhur disa prej arabëve të mëdhej kryetar, apo dhe kanë do largoj këto si duhet me fjalë me ty. Largoji. Allah qallahu nusbir nefsuk. Bondorim me net me këta. Bondorim me net me këta. Se këta e lutin Zotin, ata se lutin Zotin Xhelel Xhelalui. Pastaj i tha, "Yuriduna wajha." Këta dojnë veç Allahun te barekehu te ala. Ta nuk kanë ardhur ti mas për diçka tjetër. Tai kanë lonkret veç për ty o Muhammed, për çfarë? Se e doin Zotin. Allahu i ka prur këtu. Andaj çfar, çfar nxjerrin dietar nga kjo, kanë thonë edebi i i shoqërimit të mirë, kërkimi dhe durimi dhe komgulja me net, me njerëzit, me njerëzit e mirë. Kjo është ajo që ka, ka përmendur Allahu Tebarekehu Teala në në Kur'an. Sa përket haditheve, është shumë interesant se hadithët e ziaretit, vizitave, kërkimi të njerëzve të mirë janë me dhjetëra qindra. Atë shumë ka përmenë për një kamberi, e, e debin e vizites. Nëzitje për më vizitu muslimani, muslimani, mikun, mikun, por me qëllimin të cilëna e përmendëm, kërkimi, hajri, e viziton dikan me një një fjallë të mirë, e viziton dikan me edegju një fjallë e cila të zonë tyje, të, nxana, të nxalë ambicjen, të nxalë vullnetin, e kështë më ra, të përkujton diqka q Eksu me ra prej gjelët e sa të të të përmenin me lejnë Allahut të bareke Va tjala Ka trasmetuar imam muslimi Nga Anas ibn i Malik Radhi Allahu Thot Një dit për e ditve Ebu Bekri Pas i vdikë Muhamedi a.s. I tha Omerit Ebu Bekri si dhiku Pas vdikës Muhamedi s.a.s. I ka thonë Omer ibn Khattabit I ka dhan intaliq bina ila ummi ayman. Radiyallahu anha. Ka dhan Omar ashkoyna e vizitojna ni grua e cila quhet Ummu Ayman. Ummu Ayman. Nezurha kama kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurha. Sikur se kët grua e vizitonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I dërguari i Allahut. Ush është u mu ejmen U mu ejmen Kër i ka vizitu Muhamedi a.s. Dajt e vet Në Medine Sepse nana Muhamedi a.s. Amine Bintu eheb I ka familin nga Medinasit Kër ka shku me thmijen e vet Mi vizitu dajt e vet Vlasnit e vet E por Muhamedi a më dajt e vet Rrugës këndej Kandrujet nana e vet Me vetë e kam pasë këtë gruje Ummu Ejmen Ummu Ejmen Kjo gruje E ka shoshinu nanën e Muhammed Alehi Salat e Sam Bashk me Muhammed Alehi Salat e Sam Kër janë këthirë rrugës prapa Ajo ka ndrujë jetë rrugës Ne kemi përmete istoria Muhammed Se nanën e Muhammed Sam ka ndrujë jetë rrugës Kër ka ndrujë jetë E ka lofëm i një tim Ajo e cilë e ka mërë e para mu kujdes Ka qenë Ummu Ejmen Dhe kjo pas taj, është bë muslimane, është bë sahabe, pra prej, prej sahabeshavet Muhammed A.S. Dhe këtu kam përmend jetar një prej do bive, se me gjithë se e ka pa po, pi i vogël Muhammed A.S. e ka madru si pengamber. Dhe, dhe një njërin, të të shumë një një njërën, që se ne ka përmend, ënë si vëni malik, radhiallahu anë, me gjithë se e ka pa po i vogël, pse e ka përmend jetar si vler, pse e ka pa po i vogël, dhe me gjithë ata i ka besu si pengamber. Sepse zakonisht kur njëri e përcjell di kan të pi i vogël, s'e respekton më ata. Andaj e bu kaogai bu jehli transmetim se kur do shpyt pse spëndej Muhammed aleyhis sallam ka von ayetimi. Ayetimi. Kuptimin ayetimi ka në i vogël e kena pa këso më radh. Po kjo, kjo nuk e valla ta të pa vlerë. Sigur që e kanë plot pe njerëz apo kanë kanë alergji nga mosha. Ka plot pe njerëz alergji nga mosha. Andaj kanë dhënë plot për djetarë që ka rënë nga urve të ëbnë Zubeir, nga urve të ëbnë Zubeir, e qële ka posë teze Aishën, anha, ka dhënë njerijun që mas pakti pre djetarëve e respektojnë është familjartëve. Dhe kanë dhënë djetarët, kjo shifët edhe në historinë e Muhammed A.S. kërë e kam përzanë me kelitë e kam pranu me dinasit, 450 km lartë. Realishtu da është ata. Ata. Andaj Muhamedi sa kum ku ka, ka ndrujet Medine. Nëse njëri ku ku do më jetu, në vend vet, në vatan vet. Andaj kur e ka shluvein e Muhamedit sa më ka thonë Mekë shumë du ti do Allahu dua dhe unë se të kam vendlindje, ka thonë po mua në për zonën e popullit jam. Andaj është traditë njerëzve mos më dashnë njërin e vet. A çka ka vlerë, andaj njerëzit po shikon respektojnë Misafer shumë më pak me vlera sesa i cili është i vendit tjerë. Sikur që ka ndodhë me plot për djetarë E kam bërzan dhe vetin, ka në shkute i largëti E unë mu ejmen E kish pa mu e nësën pi i voglë Pin gjasht vjet Po nuk tha, pa unë e të kumë rritë ty i voglë e konë Qka do më thonë pin gjasht vjet Gjasht vjeqari dijet Duhesh me, me, me e trajtu Sif mi E kur u bo bur, e u bo për nga mber Ajo i besoj Thase një unë e ketë Ja njëot karakterin, ja njëo, ja njëo të gjitha gjërat të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E Muhamedi alaihi sallallahu alaihi kur saka isharrua të mirën. Çka bante? Shpa shkonte e vizitonte. E para në mënyrë se os sahabesh, më e vjetër, edhe e dytë, si ka harrua mundin që e ka shoshur nanën e vet, edhe e ka morë ka rrit. I thoin hadin atu Resulullah, ajo e cila Mon, i ka ofru prejhje i ka ofru prejhje Muhammed e samë kërë ka metë kër met jetim që ka dhët Ebu Bekri i ka dhënë Omer Khattabit Omer, a shkojmë e vizitojmë u mu ejmenin sefse Muhammed e Resulullahi e viziton të shpesh dhe shikoni këtu mund të avërinë nga se në gjitha adithet ka dobitë sa ti kanë zirë djetarë kanë dhënë djetarë shikone brengën Ebu Bekri si dikut Ja ka për cilë gjdo lë vizje Muhammedi sallat sallat Hajde omer e vizitojna un mu ejmenin se Muhammedi sam e vizitojke Ja ka për cilë vizitat Ja ka për cilë vizitat Muhammedi sam ka pos shumë vizita, këta e ka pos special Muhammedi ka pos shumë vizita, këta e ka pos special Se? Sepse e ka rujt është kujtes për ta Fe lemman të hejna i lejha Beket Fe kale leha Kër kanë shku të ajo Ka shku me vizitue Ajo ka fillu me qajt E këta të dit I kanë thanë asajna Ma ju pëkiki Pse po kanë E bubekër e sidiko dhe omër këtab i kanë thanë U mu ejmenit Pse po kanë Kër i ka po këta të dit Ka qajt E ma ta'lemine Enne ma inda Inda Allahi khajru li liris, resulillahi Sallallahu aleyhi sallam Kanë mendu e bubekri dhe omeri Se kurika pa ajo këta dy ja kanë kujtu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ajo tash po kanë se vdiç Muhammedin sallallahu alaihi wasallam pra tash keni ard pa Muhammedin alaihi sallallahu wasallam e përpara vishi me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ai kan thon mos kaj ai ku ka shkuar Muhammed sa më herë se këtu çka ka gjetë Muhammed sa te zoti vet o shumë më e hajrit se ajo çka ka qen këtu fa qalet ajo ju ka thon Ma e bëki ella a kune aulumu an ma inda Allah taala khairun li rasulillah sallallahu alaihi wasallam nuk jam duke qajit se une nuk e di shiko ta arabt ekziston ne diçka e cila quhet e diu ne kta kta e di po diçka tjetër bro ju smujt duhet të parë me çillu pse qajta une thaa nuk jam duke qaj se nuk e di se te allah muhamedi alaihi wasallahu ska jet ma khair Mirë po O lakin, mirë po Eb ki enel wahje Kadin kata min e sëma Fëhej e jetë Huma alë lbuka Ju ka thanë kë gruje E mu shume, ummu ejmen Radiallahu anha Dë njerëzë dhe matë mdojtë masë Muhamedi s.a.s. Dhe shikoni kanë dhënë djetarët dhën Dobi Kjo është mesele Ajo ka qajtë, të qajt. qajt së ne kanë morë dhe është pësë atë të qajtë Kanë kujtu që atë të qajtë për Muhamedi s.a.s.m. si kanë drurjetë Aja Qabo ski di Guldia der Chaitman. Kan don dietarat kur i ka, ka, ka shtim e ka ajt, ja u ka kujtu u Muaymen se për çka duhet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dotse këta e dolën për ata, po ja u ka kujtu. Ka thën um po çaj. Se shpallja e cila i zbrit te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për tijelli u kput. Sa i ja ka jetu 23 vjet në lidhje me qiellin dhe tokës. Shpallja lidhja e qiellit me tokës. Apo Diltë e Muhammed se më dhe thonë të sot zotë i kështum ka thonë Dhe ka lëcu ajete Ka ndodhë një problem kanë zbit ajete Ka ndodhë një të lashe kanë zbit ajete Apo s'ka ndodhë kur gja kanë zbit ajete E kanë pas personi cili ka lidhë me qil E kanë pas personi cili ju ka zbrit ajete Radhi Allahu an Vë radhu an Allahu është i knasën me ta Dhe ata e në knasën me Allahu Kjo ajete ju ka zbit drejt për drejt sahabe Ata kanë ditë Dhe ka ditë që kjo ajetët për neve Apo E bubëkit kër i kanë zbit ajetët E shpaljes në shpel A e ka ditë që për ta jenë ajetët Kër e ka përvejt emrin zedit në Kur'an A e ka ditë që është për ta të fol E kështë të marat Qka tha unë mu ejmen kjo plak E shtyrë në mosh Tha po qaj Se lidhja mes qillit E cila i zbrit të Muhammedit sellem, Shpalje prej Zotit In kata o shkëput Dhe fillun me qaj të ditë fëjaala yebki yani meha dhe filluan me çaj me ta çka njer dietar nga kjo e para vizita e njerve të çmuar so njerzit vizitat i kanë dimni zakonisht i kanë me çumaz dark i thon apo spo e sehatit kjo është kur muslimani ka huk qimeti qimeti i sahatit apo sahati në shtret apo nuk e përdor në hajr Po, jalon ti kemi streta, luksoze, komoditete, mirë po nuk e kuptojm, pse na e ka dhënë Zoti Jon te barrekëueta ato. Kta e kuptuan se Allahu neve na ka ngarkuar me këto komoditete për çfarë? Për për diçka më të madhe, për një urtësim më të madhe. Andaj i tha Abu Bekrit, "A shkojmë vizitojmë një, një gruaje të cilën si vizitonte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Epara, kërkimi njerëzve që muan. Nëse rrĩmë me dikan, kërko hajrin, kërko të mirën." Sambut me të u zoe. A jo vetëm na po takomin apo rrinna? Çi go? Këte kanë kanë di shok. Unë shihto nuk ka shok. Çdo, edhe edhe djajt kanë shok. Ka thënë ai sallatu selam, iblisi e vonon fronin ndëyti. Në Dhe i mledhen Saraja, i mledhen delegat. Vini gjalzojtot, na e gënat, e gënat degradu fillane, e gënat, e gënat deviu fill Allahun, eksumera. Shokë ai ka. Po, Shochnia nuk e la dhrumën vetveti. Shochnia është e la dhrumë në xair. Shumë njerëz më thonë, "Unë unë kam shok." Madje i shef për shembull krenohen në shkrim e kështu me radh. Thonë, "Shoktë mi, sum laj shokt e mua." Po edhe shejtani se laj shok të vet. Po nuk ka vlerëse se të lënë shok. Se edhe mundët kriminali se lë kriminali vet. Shoku i shokën apo? Po, po shoqnia nuk e lavdëruan gjithhat. Shoqnia n'xair. Shoqnia n'xair. A doje vizituon kët gruaj për çfar? Për ta kujtu Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem. Dhe msimi i dytë është çfar? Se ndo njëherë në vizit Te dikush më, më, më, Me pozit se ti Me pak pozit se ti Po ta kujtoj një sen që shkon të imendja Ebu Bekri dhe Omeri Me pajtimin ulemave s'ka vlerë Si kjo gruje O Bu Bekri e Omeri janë të partë të muslimanëve O në, në janë të partë për, Ma di kjo gruje janë shumë ma vonë në vlerë Apo? Me zita ta ja u kujtoj një mesejle që që shkoj këti remendja Dhe cila është ajo ja. Pra ju i u pokali se ka tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo rregull, kjo emocion. Pa nuk do të më kaj të më shumë se na mos kena shpallje. Na shihmë shpallën drejt për drejt. Sahabet e kanë pa po mëvon sam se si u shtri dhe u ka dërrsit kur i ka ardhur shpallja. E kanë pa po vet. Gjallë kanë pa. Po. Dhe sahabët e thotë, "E dish me kur i vi kë shpallja? E dish me kur i vi kë shpallja?" Osh, osh mbulu Njerz Muhamedi Alayhis Sallallahu Alaihi. E çka i tha Ummu Aymen, "Jo, un jam tu çaj se s'ka mu lidhje me së cilit." Çka sa e madhe ma kjo? Dhe i i, i futi atë më shumë me çaj. Fa hayyajtuhuma. A dhe i futi edhe më shumë në në çaj. Andaj, do të jarr njëri mund të mund më kan dietar, hoj, hafiz, ustah, mjerësa në këtë merat dhe të kon di kan më të vogël saj. Ja thot një fjalë, e cila ka mund si ban khairatina. Andaj hajri i njerëzë nuk është i përkuvizuar me një mesele Sa rasi, kemi përmejnë rasi në rasin e Abdurqader il Gjilanit Djetarit të matë në muslimar me cilin anë vetë I ka thonë, une o birë zdimet, ka du dërës Ti jetë u shku për dërës me mësue Ka thonë, më veç një sanë e di Mosrëna i kur Se të pështonë Allahu Ka shë Khadija radiallahu anha Ska ditë sa Muhammedi sallallahu aleyhi sillem Preka ditë një fjallë Ka thonë Mos e çecso i ka të mburrit vet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë se Allahu nuk i hub nërsëmir si ti. Ka çka dit. Dhe e Muhammad, sallam. sallame, Muhammad, tjetra, ka çecsu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, Ummu Salema, gruaja e Muhamedit tjetra. Kur ka shku në Uhud ebi. Ai s'ka dit sa Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, dhe s'mund të më dit kur. Ma ja, madje ajo nuk dia sa Ebubekri, Omer, dë Osman, Ali dhe tjerë sahabe. Asa e Boraira. Mir po. Ndodhni ndodhni problem, u dashkë me me e shfuçizuni Umra e cilë është e njërë dë është më këthipi e umrës dëso apo të refuzon e më këthipi e umrës ref, në refuzimin e e kënariës jëndaj Muhammedis e sëllëm po ndaj Arabve e qka i tha gruja vetë thaëja rësu Allah asë pëngojnë këta? po po përpozoj une shikon një fjalë, përpozime, ka zhjith problemi qka përpozoj? thaëja rësu Allah, thire berberin thire di berberin dilnë me një vendë manalt që thu, apo presha umrën ti, edhe çka kanë me bomba ato? Muaveza, a e dha ai ka ditë apo për momentin i ka i kjo? Sa i ka doli ka donëu një njeri prishën e umrën. O ju njëj kthanë e umrën, kemi u kthy vrap. Ato kanë refuzuar. A do ju ka von këo? Dil banë çeta dhe kur e ka vog këta ata s'kan pas mundi. Andaj herën tjetër kur ka dash, janë gon rrug. Ka gon rrug. Ka thënë do shoku i ka thënë ya Rasulullah, njëri se në lik shtup i Ramazanit. Jan gon rrug, rrug të Allahut e bare këto tëra, e kanë gon janë lik shtua. Ader Muhamedesome kam hor nikofë, ujë dhe e ka çu, përpjet dhe ka pij. Kë çka domoshta. Kë domoshta që si ta shohin gjetse unë e prish Ramazanin. Ekstremal. Andaj prej dobive të vizitave, kanë von dietar duhet të jë çfar? Kërkimi na sjhatit. Kërkimi në fjalë të mirë. Kërkimi andaj me këndo çt rish. Shiko një porvoj. Nëse rrimën i plak, vetë në i porvoj. Apo mos mos bëj se do kot e kot. Kur rish medikan, thuj a e ki takuti kan më të mëshëm se si ti. Jo, në gjithë mëjën e më të meqëm dhe në dunjo Së përna me vejt i kanë a e ki takurë më të meqëm Se së në e lejon Së në e lejon lukëthi me pasë di kanë më i meqëm Por jo, bota ka më të meqëm Bota ka më të meqëm se nga dhe shumë më të meqëm se nga Ando e shiko E bubekërë si diku përfitun nga Ummu Ejmen Radhi Allahu Anha Hadith jetër Tësë ne ka transmitu ima muslimi Nga Ebi Horejra Radhi Allahu An Në qës Gati se po i hum bë Po i hum raja Në kohën e telefonit, rreteve sociale Ekshtu me radhë Njerëzit të hutuar pas Pas telefonave të tyre Gati se po i hum Njeriut njeriut njeriut lëku I hum njeriut Ajo qka ja bë njerija ta Njerëzit janë qujt Insan Sepse insan do me than Që s'mun është pa insanit Ins Uns i thoin miçis ti je insan se rri me insanin apo e xhini pse na pse nuk rri me xhine sepse xhint njan fshat pineve jan pijallit shan pineve e tani neve na kan bau si xhinet se rrin me ata se ka nuk i shohna po ti mashaum ki ki çev me nejt me dikan çka e kin telefon sa at çka e ki aty e kjo esh per prishes dhe ka ka palanemru muhamedi sallallahu alaihi wasallam per kto per kto gjera Shikojë ka të dhë ditë Muhamedi sallallahu alaihi dhe selemu i cili ngrihet në një nivel të lartë çështja e vizitës. Foth Ebu Huraira radhiyallahu an e ka dëgjuar pejgamberin ton sallallahu alaihi dhe selemu duke thënë: Një njeri e ka vizitu një vëlla musliman të ti në një qytet tjetër. Foth Muhamedi alaihi dhe selemu, një njeri ka marr rrugë në një qytet, vjen i vetë ka shku në një qytet tjetër. Me vizitu Qfar? Me vizitu një vlatë të ti Thë ersat Allahu Teala Ala medrajatihi meleken Allahu rrugës këti njerit Special një melek i alëshoj Me u kujdes për ta Shkoni? Njeri u kur merë rrugë të kajrit Allahu u lëshon special kujdestar Për qëllës ta? Me gjithë se njeri u i ka du kujdestar tjerë Apo? Apo? Një melek nga e majta dhe një melek nga e djetë ato si da në kur Apo? Po kër mërë një kajrë tjetër Jalë shënë një melek special Thë ërësët Allahu Teala lehu meleken Allahu e ka shu një melek special Falemma e Tealehi Kër kam rite personisë ka ka pas me e vizitue Kale ejnë e Turidu Kër ka shkuatje I ka dal meleku në fort njerit Ka thonë, ku jetë të shkua? Ku jetë të shkua? Kale, u rridu e khan li fi hadhi hil kërrije Ka thonë, e kam një vla në që këtë qytet ku jam të shkua tash, ku jam të mëni tash I ka thonë Helleke alejhi mi njëmetin të rubbuha alej I ka thonë, me leko dhe kjo është këtë pi porosijë zotit e barek e vëtjala I ka thonë, me leko këti njeriut, në fort në njerit Ka thonë, të qikish kaj të shku me vizitu A të lidhë dhe një biznis me ta? A të lidhë dhe një e mirë me ta? Mësë të ka bodë dhe një herë, të kjitë dhe një her, të mirë dhe një herë, të rubbu, alej, të ka bodë dhe një herë dhe një kajrë, të ka sosë dhe një punë, a e kjitë dhe një herë? Tha jo, asë një të mirë nuk ma ka bodë në kuptimin interesë këtu jashtë. Gajra enëni ahbëbtuhu fillahit e ala. Jo, asë një sandhë po se çkam kur farin interesi. Andaj tham shoqëria, dijetar kanë shoqëria, nuk është të lëvdruan vetveti. Sa njëri pimë di kan kafe, sa e lidh biznesi. Si ta kapudet biznesi a ja, Mallkon miniherr. Do stajatim, sa të çoto, ta hapës sa kur gjauki po çashtu po duhet pa çare me nejt me kta. Sa i dëgjoj njerëz si fjalë, të kot e kot. Apo njerëzit për shembull i shkojnë pas dikujt dhe në meselit çetë Mallkon. E dëgjojnë në televizion dhe e Mallkon kur tashohej buzëshësh eksymerat. Këçka argumenton. Prishet e insallokut prishët të njërzijës, tha jo, s'kam interes, po se edu për irë të Allahu të barekja jo, vë tjara, i tha me leku, fe inni i Resulullahi i lejkë, unë jam i dërguam prej Allahot të ti, bi enë nëllahe kad e habbek, kema ahbeb të hufihi, tha mu më ka dërguar Allahu, special të ti, me ta përsel këtë porosi, enë nëllahe kad e habbek, se Allahu do ty jetë, Dhe na kime përmejnë se plot për njerëzve nuk e mund me perceptu që ka i pjezotit me dash tyje. Me dash zotit universit ka, është kurorzu e lumëturia ati njerit. është kurorzu, dhe ma, aj nuk mundet me përfitiru manal, ku mundet me hip mo. Apo, sot njerëzit, sot njerëzit një administratore një vdikun atje, thotej njëket, shoke kam. Dhe me, ku me dit, me bome një vdikant manal. Dhe me, ku me dit, me bome një vdikant manal. Aja da sheh rrugës kur ish kur ecme ta, nuk sheh rrugës mo njerzi. Se se ato ecme këta. Apo? Po më dash zoti botrave? Po më dash Allahu xhel Gjell xhelali i cili ka kriju këtë, këtë shtatishef? Andaj ta unë po ta përcjellë mesazhin e Zotit xhel Gjell xhelalu, Zoti do tyje çeshe do ti kët vllavin. E tani dietar kur ia ndal me këtë a di çfarë kanë thonë? Kan thonë dashuria Allahut nuk është gjë e gjithë që mënoj plot për njerëz, apo? Dhe ne gjenë përmejnë për, për, për devoçmërien dhe për takvalokun, se shumë për njerëzve menojnë takvalien do një melache. Jo, takvalia muslimani mirë nuk dalohet me veshe tjetër. Nuk dalohet me asni veshe tjetër. Hetë si njerëzit, hasë si njerëzit, jetën si njerëzit, s'ka të dalu me dishka. A i vesht një sen dalohet. Isoz farzët e Allahot dhe i ruot haramit, kaqë. Dhe tjetra, enzëmon e tij ka bullok të madh, xhersi të madhe, zgushtohet zemra e tij na. Shiko pinit qytetin, qytet tjetër ka shku. Pse e te vizitu veç para dha. Kur qytetar? Veç për rit të Zotit të bare Kevotiala. Për arsye sa dë kjo, njerëzit e njohin historitë të tëra. Kë njerëz njerëz dë njohin histori çka e kanë e, e kanë kan përjetuar. E tani meselia e dytë çka përfiton? Se dashuria e Allahut, pra, mundsi që na me fitu dashurin Allahut është në tok. Apo Ujëvanojë nëse me ba çish dot me me zona dashurinë e Allahut. Lej. Ja. E ka bën i vizit pa interes. O ka mor pi spiës rrug pa interes. Allahu i ka thënë mesazh, ahbabtu. Duhet ju. Un ti du, i ka thënë mesazh. Pra dashuria e Allahut është e lej. Njerëzit mos më urrejt. Vllahin tani musliman mos më urrejt. Dhe pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam ka dëshmuar edhe hadith tjetër. Kur ka bë me işaret tani riu fiton shumë me pak apo pak dogët ajo ja edhe pse ai rand ka qenë me xhlis Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem dhe ka injerdi ka pe jam çu gjenetli prapë ditjet çu gjenetli prapë ditjet çu gjenetli njëri pri shoku Abul Haj ibn Amr ibn Al Asi ka thon çu gjenetli çka bën kë tani sigur parfitore çu kë do të më vadi diçka shumë të madhe apo dhe një ditë thotë ti shkova pas se i thasha ka mundsi po me ne ti se jam i kam ndo probleme apo Ta po është ka problem, tre natë kanë ajtë me ta E ka po asë namaznatës falë, asë nuk qohët Apo dë njërë e ka një të thanë subhanë Allah Të hangër bukë bismillah Apo, veç farzët, ti falë Apo, dada që ka e njojnë muslimat Në fun i ka thonë këshiko, buras, kam pas problem, asë kërgja Po unë me ka e së kam martë të ti Sëpse e ka ndëgju Muhammed e se më duke thonë, ti e gjënë të li A më në që me më ka thunë shkabante Që kjo, shkabante imaginimi, edhe përfytirimi se ta gvalia fluturon, jos fluturon, ajo njeri thjesht, s'ka kur gjodhe dhe ajq ka munot me t'kazu di shka shtes kiprë, aj ka problem vetë muslimant janë jan të, të, të, të thjesht dhe modest në, në gjërat e tyre qëta shka ja paga vë burë 3 ditë nejte me muhe, njeri kur nejt me di kanë 3 ditë i shka të gjitha ta po di shka dush me boti pse të thati muave në sami e gjën e t'li a tërtha nuk e di vesh në kofë një punë që qëtë që qaj jo. Thaun kur e kurbi me flet natën. Tha sa e thjesht, sa e thjesht. Thaun kurbi me flet natën. Apo ketin sant kanë dikuçi në hak e skelet, ashtu t'ni fjalë kështu me radh. Dhe këti djoks mbledh, mbledh, mbledh te keçi aty, apo e njeriu s'ka bon, shahin. Ta ze dikush rrugën, del përpara me veturë te ni zinxhir i fjalorit e zon, apo? Dhe njerzit këtu shprazën. Tha uni nuk shprazan këto burr. Tha uni thon, o zot. Ku që më ka hinë në hak hallallë ka. E pritet të tësh problemin. Halaliko apo atarifa Abdullah ibn Amr ibn al-As Qukan. S'mumojën. Na smumëme vosta. Provoje. Provoje me pastru zemrën komplet nga mullëfit çka është tosh mbledh, e shasë shumë rand. Apo madje disa njerëz thonë, "Hajt mo po ja baj ja, halalse, s'po kam kumëquar." Jo, jo. Kështu ti mundesh domthon, ti po po, po, po, po e rrin vetën, po, po, po vetën. Për e mashtron veten. Ai e ka vënë për hir të Zotit të Allah, andaj tha pejgamberi Ali sallallahu selam, Zoti e ka porositë Se Zoti do. Për çfarë ka vog këta? Për një vizitë. Elus me Zotin ton te barekehu te ala, që Allahu na i mbush zemrat tona me devotshmëri. Ta ban Allahu te barekehu te ala që të duam i për li të Zotit Xhel Xelalu. Ta ban Allahu Xhel Xelalu i cili nuk ka urrëti për vllahun e tim musliman. Elusve Allah unë të barërë kjo e tala që Zotë i <tipati> Honjële Jelaluhu në ruën nga shërri cili përgaditët njërzimit. Elusve Allah unë të barërë kjo e tala që Zotë i Honjële Jelaluhu adhi ku ja kimi qëllua Allahot nash pëblenë, ku kemi gabu Allahot në falë. Elusve Allah unë të barërë kjo e tala që Zotë i Honjële Jelalat në mundësën me mëri muaj në Ramazanit, me shëndet dhe me iman, e kulu qawli hëdha, wa astaghfirullahi li, wa lakum fa astaghfiruhu